Fins demà! Avui començar amb dues festes d'importància ja destacada a Sant Andreu, per una banda la nostra, la més nostrada, la festa major de la Trinitat Vella, Una festa que enguany es veurà afectada substantivament per la crisi. Només cal revisar el programa d'actes on, entre d'altres coses podem observar que bona part de les activitats presents en anys anteriors han desaparegut o simplement han reduït la seva presència, donant cabuda a d'altres actes que possiblement, no atreguin tant els veïns que ja estan acostumats a una altra manera de fer, la d'altres anys. Una altra festa important són les festes de primavera que l'agrupació d'entitats L'Harmonia ja porta uns anys realitzant i que durant aquest cap de setmana seran presents als diferents indrets del nucli antic de Sant Andreu. Aprofiteu les festes per gaudir d'aquest cap de setmana. Una altra festa és la que hi ha a plaça Catalunya aquest matí. Segons ens informaven, fa tot just un moment, els Mossos d'Esquadra han decidit aturar les activitats dels indignats i des de les 7 del matí estan intervenint l'acampada de la plaça de Catalunya per retirar objectes contundents i llensívols de cara a la festa de dissabte a Canaletes i procedir a la neteja de la zona. Prop de 200 agents estan intervenint ara mateix la plaça. Ja veurem com continua tot plegat. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa, des del 91.6 de la FM, això és tot un poble, qui us parla i acompanya en Jordi Garcia i qui ens parla i acompanya des de la plaça de Catalunya és la Mireia Gutiérrez, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs expliquen què és el que ha passat, què és el que està passant ara mateix, perquè la veritat és que nosaltres hem pogut veure unes imatges per televisió i no estan precisament eh, fent el que, eh, en un principi, deien que s'havia de fer, no? netejar, netejar la plaça de Catalunya. Doncs arribat a les 7 al matí, bueno, a les a les 7.20 i, i estaven la gent asseguda dins, rodejats de Mossos, encara no hi havia gaire gent a fora, ha d'estar rebentant tres pistoles de goma, uh -huh. les han... Bueno, em sembla que han apuntat cap al cel, però ja sabem quin problema tenen les pistoles de goma i és que reboten i baixen. Uh -huh. I sí que gent... han, han detingut algú uh -huh. i també han carregat i hi ha ferits. Sí, nosaltres el que tenim present, tenim constància és que hi ha hagut uns 14 ferits, segons ens deia per televisió, i, i hi havia imatges doncs, de gent amb, la, amb, la, amb sang a la mà. O sigui, que No ha estat una, un desallotjament per neteja, sinó que s'han anat una mica més. No? Sí, però la, la gent que està recolzant això, pacíficament, hi ha gent donant flors als... Mossos d'Esquadra, uh -huh. i no s'ha oposat resistència al que es refereix violentament ningú, uh -huh. estem tots ja la gent asseguda a terra, uh -huh. des de terra no es pot fer res, absolutament, també uh -huh. s'han sentit crides de aquestes són les nostres armes, aixecant les mans, i, uh -huh. i és fatal, totalment. És a dir, que ara torneu a estar a plaça Catalunya? O sigui, que heu pogut, uh, finalment, tornar. Pots tornar a repetir que no té sentit bé? Finalment heu pogut tornar, no? Sí. O sigui, que... no, o sigui no, pogut, no és que encara puguem tornar, és que encara no hi ha gent a dins, no es pot entrar a la plaça. Uh -huh. Han ja... tingut els camions de Barcelona netes, han endut totes les pancartes, uh -huh. tot, han anat primer a agafar els ordinadors, <laughs> uh -huh. entre altres coses, i... I aquí estem. I a, I a quina hora has arribat? A les 7 A les 7 i és el moment en què entraven els camions de netesa, no? Sí. I em sembla que alguns ja havien entrat, perquè a mi m'han avisat des de dins, uh -huh. a veure que vingui gent a donar suport, si pot ser, uh -huh. i ja havien entrat, he vist com treien coses i les ficaven als camions, uh -huh. i... La gent, pot, la gent de dins pot sortir, però no pot tornar a entrar. Ah, o sigui que està la plaça envoltada, per dir-ho d'alguna manera. Sí, per al cercle que hi ha dins, la gent asseguda, com la gent que estem a fora, tampoc podem entrar. Uh -huh. I això, mm, ja, els, els Mossos encara segueixen en allà? Sí, em, i sembla que donarà far llarg, això. O sigui que pot durar tot el matí? Tot el matí i tota la tarda, D'acord, doncs en el moment en què ja, ja que tenim programa fins a la una, si passés alguna cosa ens pots trucar i et passaríem en directe Molt bé D'acord, vinga, doncs molt bon dia bon dia Vinga, doncs ara, si sí, ara escoltem l'indicatiu del nostre programa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 Bé, doncs com ja sabeu, tot un poble és el magasin informatiu d'aquesta casa. Avui tenim amb nosaltres a Raquel Martínez de les Vies de So i també a Poli Salines, davant meu, preparats ja per comentar-vos algunes de les informacions que eh, formaran part del nostre programa d'avui. Un programa que s'emet cada dia de dilluns a divendres, a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bona tarda, benvinguts, benvingudes. Coneguem quins són els titulars a dia d'avui.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 amb la participació de totes les entitats del barri i les que no són del barri. Apunteu-vos l'hora. Aquesta tarda, a les 5 de la tarda, us esperem per guarnir la plaça de la Trinitat i que quedi ben maca, perquè entre tots puguem gaudir de les festes. Després, hi haurà la nit Hip-Hop Trini per als més joves fins a la mitjanit. I també aquesta tarda hi haurà un concurs de dibuix a la plaça. Avaneres amb rom cremat, una jam session, Eh, i a les 9 de la nit, a la mateixa plaça de la Trinitat, la lectura del pregó. Radio Trinitat Vella us tindrà informats de tots els actes que es realitzin, apuntat a la festa major de la Trinitat Vella. I aquest cap de setmana tornen les festes de la primavera de la mà de l'harmonia. El grup d'entitats que conformen l'harmonia us oferirà, a partir d'avui divendres, noves activitats incloses dins les festes de la primavera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 Els partits polítics posen ara la seva mirada en els districtes. Iniciativa no té cap intenció de pactar amb el PSC als districtes on les formacions han superat en nombre de vots les forces de dretes. Segons va explicar ahir el candidat Ricard Goumá, president del grup municipal de d'ICV EUIA, amb independència del que faci el PSC, nosaltres no entrarem en el govern de cap districte, va explicar Taxatiu. Si el PSC acceptés les regidories executives del, dels districtes, nosaltres no estaríem a la comissió de govern perquè no volem que hi hagi cap zona d'ombra en relació a la nostra oposició, va argumentar. La coalició roig i verda es vol desvincular totalment d'un govern que estarà en mans del convergent Xavier Trias i que tindrà, de manera més que probable, el suport directe del PP, malgrat que en les passades eleccions l'iniciativa s'ha superat en nombre de vots amb relació i fa quatre anys ja ha augmentat la seva presència amb un regidor més. Al districte de Nou Barris, el PSC i ICV, EU i A, sumen majoria i a Horta, Ciutat Vella, Sant Martí i Sant Andreu, les forces progressistes d'esquerres, és a dir, afegint-hi unitat per Barcelona, també superen la unió formada per Ciu i el PP i hem de dir que hi ha hagut un ferit de bala en una persecució al barri de la ciutat meridiana. Un home de 71 anys va resultar ahir ferit greument de bala durant una abatusa entre dues famílies llitanes al barri de ciutat meridiana. Els fets van passar al voltant de les 8 del vespre, després que es produís una topada entre dos vehicles al carrer Torrevieja. Tot indica que en una persecució. D'un dels cotxes va sortir un home armat que va disparar a la cama de la víctima i va fugir a tota velocitat en el seu turisme ajuntament amb almenys un còmplice. El ferit, que està fora de perill, va ser traslladat fins a l'hospital per la resta d'ocupants que hi havia al vehicle en el moment dels fets, que ahir no van voler donar gaires detalls als Mossos d'Esquadra. Tot i això, els agents busquen l'autor del, de del tret amb les poques dades facilitades per la família de la víctima, els Mossos també han obert una investigació per aclarir els fets. Tot i que a hores d'ara es mantenen obertes totes les hipòtesis, els investigadors de la policia catalana consideren que el motiu de l'agressió és una venjança per motius sentimentals, ja que sembla que hi hauria alguns tipus de lligam entre la víctima i l'agressor. I atenció perquè l'associació esportiva Futbol Sala Arrels fa aquest cap de setmana el 25è trofeig triangular de Futbol Sala al barri del Congrés. L'associació esportiva Futbol Sala Arrels organitza fins aquest domingi 29 de maig l'edició 25 del seu tradicional torneig de final de temporada. El trofeig Futbol Sala Arrels són 5 dies de festa amb 36 partits de totes les categories, des de menudets a senyors, de, és a dir, de, dels 5 anys als 20, 28 anys, i fins i tot partits entre pares, mares, delegats i entrenadors amb la participació de més de 300 jugadors, delegats i entrenadors i l'assistència d'uns 5.000 espectadors que passaran pel pati de l'escola Arrels. El jurament de tots els premis i la cluenda serà aquest diumenge a, la, a tres quarts d'una de la tarda, amb la presència de tots els equips participants i autoritats. Continuem amb d'altres informacions, ara entrem... Continuem amb el nostre apartat d'esports i hem de dir que ja podeu anar al campus d'estiu de la Unió Esportiva Sant Andreu. Ja està en marxa el procés d'inscripció. El procés d'inscripció al campus d'estiu de Tecnificació 2011 que el club ofereix a tots aquells nens i nenes de 4 a 7 anys. La principal novetat respecte a edicions anteriors del campus és que aquest cop ens basem en circuits tècnics i tàctiques adaptades a la situació de competició. Més enllà de les estones d'Esverjo, el campus d'estiu 2011 vol ser en aquesta edició una peça més en la cadena d'aprenentatge del nostre futbol, del que aplicarem a partir de la propera temporada. Estem a disposició d'augmentar el nivell de nostre, del nostre ensenyament i entrenament. Venir al campus comporta començar a estar en el nou projecte de la Unió Esportiva Sant Andreu. I atenció perquè la final de Wembley s'emetrà en 3D a dues sales de Sant Andreu. La final de la Champions de demà entre el Barça i el Manchester United es projectarà en tres dimensions. En dues sales del cinema als barris de Sant Andreu. La iniciativa sorgeix de TV3. Les entrades, que són més de 7.500 en total, es podran adquirir a través dels canals habituals de les sales de cinema que ofereixin al partit. En el cas dels, dels nostres barris, podreu veure el partit a Cinesa Aeron City o a Cinesa La Maquinista. Molt bé, doncs arribat a aquest punt. El que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música. Això sí, eh, sapigueu que tenim la nostra mirada posada a plaça Catalunya i que si en, el des, en els propers minuts passés alguna cosa, doncs tornaríem a connectar amb plaça Catalunya perquè ens donessin eh, la informació corresponent. Ara el que fem és una petita pausa i tornem tot seguit.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 Venc con certez, primer creau. La dictes i sorna, un neofit practicant, s'aspendra el pels als tot que vols, s'aspendrà el que tu vas. Tens Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Doncs el que hem de dir és que el grup d'entitats que conformen l'harmonia us oferirà a partir d'avui noves activitats incloses dins les festes de la primavera que s'allargaran durant tot aquest cap de setmana. I per parlar-ne doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic en Xavi Serrà. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs ens agradaria que ens expressi cinc cèntims de com heu organitzat aquestes festes de primavera i què és el que podrem gaudir. Doncs mira, aquestes festes de primavera eh, són les portes que organitzem eh, uh -huh. des que ens hem federar com, a, doncs, com, això, no? com una federació d'entitats de Sant Andreu de Palomar. Uh -huh. eh, nosaltres la manera d'organitzar aquestes festes doncs, és intentant involucrar el màxim d'entitats i col·lectius eh, doncs, vinculats a, a Sant Andreu o vinculats a la cultura popular, uh -huh. eh, ja que... El nostre objectiu és acabar gestionant un equipament dins de la Fabra i coax. Eh, llavors això ho hem, de, ho hem fet d'una manera totalment autogestionada, amb, eh, treballant de la manera més eh, horitzontal possible uh -huh. i, bé, i tenint en compte doncs, eh, les, que estigui representat al màxim del possible i que sigui un espai doncs, on si puguin fer eh, les activitats eh, diverses d'àmbit social o cultural. Uh -huh. Perquè quines serien les activitats que vosaltres des de la comissió organitzativa eh, destacaríeu perquè la gent, els veïns, s'acuspessin? Doncs mira, eh, avui comencem eh, aquesta tarda eh, a les 6 de la tarda, 2.47, hi ha una animació infantil. Uh -huh. Després tenim eh, una botifarrada popular i també eh, hi ha un concert que organitza aquest any per primera vegada eh, l'Esplai Sant Pasià eh, dintre de l'associació Esplai del món Eh, i és eh, per recaudar fons per un projecte a, a Jordània per tal de creure un Podeu uh -huh. trobar-hi també eh, doncs, actuacions radiables, podeu trobar concerts el dissabte per la nit, podeu uh -huh. trobar el dimensi al matí una novetat que és una trobada castellera uh -huh. que es farà a de la plaça de Can Fabra, podeu trobar eh, una visita guiada pel recint de la Fora i Coat, no sé. eh, tota una sèrie de paradetes d'entitats, eh, tota una sèrie d'activitats que, que són molt interessants no? per conèixer una mica quin és el teixit associatiu. I aquesta nit hi ha l'actuació del DJ Jaumix, que és el nostre tècnic d'aquí de l'emissora, que segurament doncs, també oferirà un espectacle molt creatiu i que podrà animar molta gent a continuar gaudint d'aquestes festes de la primavera, oi? Sens dubte, sens uh -huh. Perquè si ens expliques una mica d'on va néixer la, la idea de crear l'harmonia, quines entitats hi ha implicades? Uh -huh. Mira, la idea va sorgir, doncs, eh, com comentava fa cinc anys, Uh -huh. quan nosaltres hem eh, doncs veure que els terrenys sí. de la febrera i cot passaven a ser de, eh, de l'administració pública, en aquest cas de, de l'Ajuntament de Barcelona i del districte de Sant Andreu. Uh -huh. En aquest moment va ser com eh, ens hem començar a organitzar per tal de doncs, veure una mica què és el que hi voldríem a dintre. Uh -huh. Així va ser com eh, diferents entitats, perquè nosaltres com ja us deia, la nostra idea és crear un ateneu popular Eh, cultural i popular eh, entitats de caire cultural i de caire social ens vam ajuntar actualment som 13 entitats que, okay. molt diverses des de eh, entitats que treballen pel lleure fins a entitats eh, teatrals fins a entitats de consum responsable eh, entitats juvenils que hi ha una cosa doncs, bastant diversa no? medi ambient Una okay. i llavors eh, la idea va ser una mica en resposta a aquest equipament que ara no tenim a Sant Andreu i okay. que reclamem des de fa 5 anys nosaltres hem estat treballant amb el, amb el projecte molt a fons, hem presentat unes propostes ja fa temps eh, molt fermes, eh, tant de planificació estructura de l'edifici com de la gestió, perquè per nosaltres el que és més important és aquesta gestió sigui una gestió portada pròpiament per les entitats. No? Ah, és a dir, que els mateixos veïns siguin els que, els que organitzin aquest, aquest centre. Correcte, no? correcte vull dir, estem intentant eh, que no es privatitzi doncs, aquest equipament, que sigui una gestió clara, pública, i on nosaltres hi tinguem, no només una participació, sinó tinguem total decisió amb el que es vagi donant. Uh -huh. I a més, és la primera vegada que actuaran els castellers d'aquí de Sant Andreu, no? Correcte, correctament, com us comentava el diumenge, hi ha aquesta trobada de castellers, hi ha una colla nova eh, uh -huh. aquí a Barcelona, eh, uh -huh. doncs, que es va oferir doncs, a fer una trobada, actuaran conjuntament amb els castellers de Sabadell i els castellers de la Sagrada Família. Ah, ah. Això es pot veure el diumenge a Molt bé. Doncs si vols afegir alguna cosa més... Mira, ara, si em permeteu, aprofitant que estem, eh, suposo... Bé, bueno, estem en un medi d'expressió lliure. Sí. Eh, jo ara parlaré a nivell individual. Jo sóc una persona que ara mateix es troba a plaça Catalunya. Faig un crit a tots aquelles indignades i a tots aquells indignats que tinguin ganes de donar suport, perquè uh -huh. aquí s'està cometent una barbaritat. Estan desallotjant d'una manera encoberta les idees de la gent. I uh -huh. això no pot ser totes les persones que ens escoltin, si volen, i si volen donar suport a aquest moviment, que vinguin cap aquí, que eh, s'està una concentració totalment pacífica, okay. on l'únic que s'està intentant és fer sentir la nostra veu. Eh, us convido a que participeu i també us convido a que participeu el proper dimarts a les 8 de la nit a la Quasur Filer, a l'assemblea la de barri, que va ser celebrada per primer cop dimarts passat amb una assistència de 600 persones. Crec que al poble podem dir el que pensem i podem organitzar-nos i decidir què és aquelles coses que necessitem, Molt a títol individual, com a persona. Doncs sí, la veritat és que nosaltres eh, fa un moment estàvem connectant amb una companya que tenim precisament allà a Plaça Catalunya, però també hem anat seguint les imatges que les diferents televisions ens anaven oferint aquí a, a l'emissora i hem vist gent amb les mans parides, amb, amb, amb cops que ha rebut de la policia i creiem que, a veure, si s'havia de fer una neteja un, eh, de, la, de la plaça, el que hem fet és una neteja de la gent i això, evidentment, doncs, no, no ho podem permetre jo mateix que et parlo he rebut uns quants cops quan jo no havia fet absolutament res amb uh -huh. les mans aixecades, igual que jo moltes companyes i molts companys que ens estem avui aquí i com tu molt bé deies eh, la intenció principal era una i finalment acabat sent un desallotjament gairebé total de la plaça però no uh -huh. s'oblidim que les idees és una cosa que no es poden desallotjar doncs Nosaltres ens solidaritzem amb vosaltres i evidentment que aquest dimarts doncs eh, jo mateix, com a responsable de l'admissora o com a cap d'informatius de l'admissora, doncs, seré a la plaça Urfila per tal doncs, de re donar recolzament també als veïns del nostre poble. No? Moltes gràcies. D'acord, doncs moltes gràcies, Xavi Serrà. Gràcies a vosaltres, la feina que esteu fent, que és la gran feina. Moltes gràcies. Doncs, tal com us dèiem, les quartes festes de la primavera eh, organitzades per l'Harmonia. I ara el que fem és escoltar una mica de música i tornem tot seguit perquè ens n'anem també de festa, ens n'anem en una altra festa i ja ara parlàvem de les festes de la primavera ara ens n'anem en cap a la festa major de la Trinitat Vella això serà d'aquí uns moments Passes les tardes retallant algun records no surts de casa, ni de la teva habitació. La Joplin i el Marley et miren des de la paret. Sembla que riuen veient a reciclar moments. un cotxe fan ballar les sombra dins del teu cap la teva ombra no ha ballat només la força d'un llamp la pot fer tremolar vius amb els ulls tancats per la por agafa't fort el que té Les diferències entre tots dos Més tard són les similituds Les que et fan veure en ell Un amic per tu Vius amb els ús Estanitats per la por Sostanzats per la por Agafa't fort El que et digui el cor Agafa't fort De les oportunitats Una decepció Pot ser un bon principi No final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 molt bé, doncs tal com us dèiem, hem començat el nostre programa d'avui hem de dir que l'Associació Esportiva Futbol Sala Arrels organitza fins aquest diumenge, és a dir, que encara sou a temps de gaudir d'aquesta 25a edició del Trofèi Triangular de Futbol Sala al barri del Congrés. Precisament doncs, tenim a l'altra banda del la fil telefònic en Toni Castro, que és el cap de premsa d'aquesta associació esportiva Futbol Sala Arrels i perquè ens en parli, doncs, li donem pas. Molt bon dia, Toni. Det allò bon dia Jordi. Doncs ens agradaria que ens expliquessis com es prepara aquest cap de setmana pel futbol sala Rels. Doncs ens prepara molt d'activitat. De fet vam començar dimecres amb cinc partits de futbol sala, vam continuar i dijous amb cinc partits més i la festa continua aquesta tarda a partir de les 5 al pati de l'escola Rels del barri del Congrés, al districte de Sant Andreu, amb més partits. La festa del futbol sala, com dius, no s'atura fins al diumenge. En total, en aquests 5 dies de festa, són 36 partits, 36 partits de futbol sala de totes les categories. des dels uh -huh. més petitons, nanos de 5 anyets que comencen a tocar la pilota i a jugar a futbol sala i que se'ls cau la baba seus pares i els seus avis, sí. i d'altres ja més grandets, jugadors cadets, jugadors juvenils, fins i tot jugadors sèniors, que és el primer equip del futbol sala arrels, i a més, com és habitual, en el nostre trofeu futbol sala RELS també tenim partits de pares, partits de mares, fins i tot avui divendres ah. a les 8 de la tarda a les 8 del vespre hi ha partits de mares, per tant també és un espectacle veure les mares jugar. I també partit entre delegats i entrenadors, això serà demà dissabte a les 9 del matí, per obrir la jornada de demà dissabte a les 9 del matí al pati de l'escola RELS, partit entre pares, i delegat, delegats sempre és un derbi força atractiu i força uh -huh. interessant de, de seguir. Per tant, són partits de totes les categories, 36 partits, com et dic. Una gran festa, l'Iviem de l'Esport, una gran festa del futbol sala al barri del Congrés de, de Barcelona. I uh -huh. bueno, una festa que va començar el maig del 87. Per tant, aquesta edició 2011, arribem a l'edició número 25, 25 trofeus. Sense, sense parar, sense perdre cap tipus d'edició de, i amb més de 300 jugadors que participaran aquests dies delegats i entrenadors i l'assistència de Jordi d'unes uh -huh. 5.000 persones, 5.000 espectadors que passaran aquests dies pel pati de l'Escola Rems Molt bé, també hem de dir que hi haurà com uns 300 jugadors no? Exacte, és el que dèiem uns 300 jugadors, delegats i entrenadors que participaran, totes les categories eh, fan un torneig triangular Això què significa? Doncs que juguen l'equip A de la Rèls, l'equip B de la Rèls, i, a més, un equip convidat, equips que venen de tot Barcelona, equips que venen de fora per participar també en aquest torneig. Per exemple, ahir va jugar la Unión, que és un equip de Santa Coloma, també ve el Safa Horta, uh -huh. ve el Teipau Vila, ve l'IES Baidamosa... Per tant, equips visitants que també venen a formar part d'aquest torneig triangular. Per tant, eh, dos equips de la Rèls contra un equip visitant que, que juguen a, a aquest torneig de futbol sala. I per cert Jordi, uh -huh. també és el, des del primer trofeu, eh, per nosaltres és molt important els valors, eh, l'esportivitat i al final l'educació d'aquestes edats que, que participen en els nostre uh -huh. torneig. Per això tenim un lema en el nostre trofeu que és jugar amb dignitat i esportivitat respectant el contrari és bonic. Uh -huh. En tots els jugadors o els partits sempre tenen molt present aquest lema de l'esportivitat i el respecte al contrari. De fet, tenim un trofeu, un obsequi a l'equip més esportiu, és a dir, l'equip que menys faltes fa i l'equip que menys targeta rep al llarg dels de seus partits. També és un reconeixement al subnet. Uh -huh. A més, un trofeu triangular doncs, que acollirà veg... va acollint cada vegada més espectadors d'aquí dels nostres barris, no? Ah, exacte, cada vegada són mils de les que es passen pel pati de l'escola RELF, al cor del barri del Congrés, al costat de la plaça del Congrés, al costat de la plaça del Canòdrom, on, on antigament hi havia l'antic canòdrom de, de la Meridiana, per, per veure partits de futbol sala, que això sempre és un espectacle i a més per gaudir de, de l'ambient de festa, perquè al voltant d'aquests partits de futbol sala també tenim un servei de bar on sempre bueno, la gent pot gaudir de, de begudes, d'entrepans, també la novetat d'aquest any són patates frangides boníssimes que uh -huh. la gent pot, pot eh, consumir i a més demà dissabte al vespre a jugar la final de, de la Champions, la ah, de, ah, de Wembley sí, sí. entre el Barça i el, i el Manchester. Evidentment no podem estar jugant partits de futbol sala mentre està jugant la gran final, perquè la canció, no ens ho podem oblidar, també té la, la final de, de Wembley. Per tant, hem dit, doncs vinga, ens unim a la festa i què farem? Aturar durant aquella estona de partida de, del Barça els partits de futbol sala i muntar una pantalla gegant al matí de, de l'escola per tant, tota l'afició de l'Arrel, jugadors, al·legats, entrenadors, de fet, tota la gent del barri del Congrés segur que al ja, pati de l'Escola Arrels amb aquesta pandèmia gegant, a més, abegudes amb molt bon preu, per tant, per veure tots i uns, i per animar el Barça en aquesta final de Wembley. O sigui, l'espectacle està assegurat també, fins i tot, a l'hora del partit del Barça. Molt bé, doncs, Toni Clastro, moltíssimes gràcies. Esperem que aquest cada setmana sigui molt mogut aquí a l'associació esportiva Futbol Sala a Rèls i que tota la gent de, dels barris de Sant Andreu s'hi doncs, apleguin per veure com es juga aquest m, trofèix triangular de Futbol Sala que ja ha arribat a la seva 25a edició. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per la vostra atenció i sobretot el que tu dius, animar la gent que si es volen passar i veure un bon espectacle de Futbol Sala i poden fer des d'aquesta tarda fins al proper dimensi al migdia, quan serà l'acta d'actuenda pel pati de l'Escola Rels de Barcelona. Gràcies, Jordi. Molt bé, moltes gràcies, i connectem en un altre moment. Vinga. Bon dia. Adéu, bon sí, dia. dia. Molt bé, doncs ara el que farem serà una petita pausa i intentarem connectar, ara sí amb una de les organitzadores de la festa major d'aquí dels barris de la Trinitat Vella, l'organitzadora el que són les Sevillanes, una, un dels actes, una de les activitats que més èxit tenen aquí al, al barri de la Trinitat Vella. Això ho farem d'aquí uns minuts, ara fem una petita pausa i tornem. Sí. usar-me per parlar potser de coses sense seny que em faran mal si sóc estrany no sense fons o simplement sóc diferent digue'm-ho tu no són raons però consistents jo crec que no, no ens coneixem faig cas al cel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 set un llarg camí sense final que és el destí infasableca reflexió en la solitud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 Bueno, pues continuamos con nuestro programa de hoy Y hoy tenemos que decir que empieza la fiesta mayor de la Trinidad Bella Que es todo un lujo que en nuestro barrio pues podamos disfrutar Y gaudí como diría en catalán, de esta fiesta mayor de la Trinidad Bella Y tenemos al otro lado del, del hilo telefónico a la profesora del perro de paterna Que es Erika Galera, muy buenos días Buenos días Pues explícanos, ¿qué es lo que tenéis preparado para mañana en esta fiesta mayor de la Trinidad Bella? ya tenemos, bueno, como siempre colaboramos con las fiestas mayores uh -huh. eh, bueno, en principio empezamos a las 7 de la tarde hasta las 8 y media en la plaza sí. y bueno, una horita y media de flamenco uh -huh. de un buen flamenco, buena colaboración por parte de los padres y de las niñas para que disfruten que eso es lo importante uh -huh. y luego tenemos también a otra profesora que es gabi que hará su parte de media hora de Hijo que es lo que hemos metido nuevo este año Ah, muy bien Pues tenemos que decir que eres profesora del perro de paterna, ¿no? Sí, bueno, yo y tengo dos más. Está Vanessa Galera que es mi hermana uh -huh. y Vanessa Alba, también que son nuevas aportaciones. Eso quiere decir que pues cuando vosotros enseñáis tenéis a niños pequeños que quieren empezar a sentir ya lo que es el, lo que son las sevillanas en su cuerpo, ¿no? Pues sí, la verdad, es que tenemos niñas desde, bueno, desde cuatro años uh -huh. hasta mujeres mayores también. Uh -huh. Tenemos diferentes edades, somos, bueno, en principio somos casi 80 personas, sí. eh, con sus respectivos padres, lógicamente, que son los que los que marcan la autorización de, de, de esas de esas actividades. Claro. Y, bueno, la primera es mi niña, que tiene cinco y lleva dos años bailando, que es Leire. Ah, mira. ¿Y también la podremos ver en la plaza? Y, y tanto. <risa> o sea y que tanto. no nos lo podemos perder, ¿no? La verdad es que todo se hace con mucha ilusión para que las niñas disfruten, sobre todo, ese es mi objetivo, que las uh -huh. niñas disfruten, que el barrio disfrute y que tanto los familiares como los padres igual, ¿no? Pues sí. Pero el objetivo principal son ellas, ¿no? Las uh -huh. que bailan que se lo pasen chachi piruli, como me dicen ellas. <ríe> <ríe> y que van vestidas también con faralaes y estas cosas van a haber muchos cambios de vestuario. Uh -huh. Incluso las pequeñitas, por ejemplo, que son de 4 a 7, que es el grupo pequeño, que son 32 encima de un escenario, uh -huh. van vestidas de hombre también. Van con su traje, con sus sombreros a o sea, es, ah, es algo fuera de lo normal. La verdad <risa> es que es para comérselas, las veces son increíbles. Bueno, pero puede ser muy divertido, ¿no? Sí. <risa> Verlo esa, esa es la idea. en directo Y además que la gente de la Trinidad Bella se apasiona mucho con esto de las sevillanas, ¿eh? Sí. Y, y además se, se ve y se nota como los vecinos, pues, es un acto de aquellos esperados en la fiesta mayor de 30 al día. La verdad es que sí. Uh -huh. La verdad es que sí. El reclamo es muy fuerte y, bueno, a la vista está. Las clases es que van vamos saturadas uh -huh. de gente, ¿no? Pero, bueno, eso es bueno. Que claro. la gente participe, que la gente espere una actividad o un espectáculo, eso, eso es bueno. Y eso a mí, por ejemplo, y a las profesoras, las demás profesoras, nos llena. Ajá. Uh -huh. Pues sí, es que es importante pues transmitir estos valores, ¿no?, también. Exacto. Uh -huh. El compañerismo, el, bueno, el aprender, sí. el, el que ellas demuestren lo que saben hacer, lo que les sale, porque por mucho que tú las marques, bueno. quiero esto así, luego cada una tiene su estilo. Uh -huh. Y cada una en su estilo, mmm, para mí, a mí me llena. O sea, uh -huh. es, es lo más grande, que cada una luego saque de esas tres profesoras que hay de flamenco, por ejemplo, cada una que saque... Pues, yo qué sé, por ejemplo, yo soy más clásica a la hora de bailar, ¿no?, más dulce. Uh -huh, sí. Mi hermana es más gitana, como digo yo, y la <risa> otra también es un intermedio, porque le dimos clase a las dos, ¿no?, uh -huh. entonces sacan un poco de, la, de las tres. Muy bien. Y eso es lo bueno, que puedan aportar y puedan aprender a, a, a participar, a llevarse bien entre ellas, sobre todo eso, que son, un grupo, son grupos que se llevan muy bien todas, y eso para mí es lo principal. Pues sí, es muy importante además participe pero sobre todo que se ayuden entre ellas. Además tenéis grupos de todas las edades, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. Y eso quiere decir pues que el perro de paterna es una entidad importante dentro de lo que es la, la Trinidad Bella, ¿no? Sí, la verdad uh -huh. es que sí. Llevamos, bueno, tú piensa que yo tengo, que no pasa nada por decirlo, ¿no? 34. Uh -huh. Yo llevo en La Peña, yo empecé allí con 7 años, bailando uh -huh. con una gran profesora, con la señora Luisita... Y cuando ella se retiró, bueno, decidió el, el hablar conmigo y decirme, me interesaría quedarte y tal, probé y la verdad que hasta día de hoy la cosa va estupenda. Y eso es, eso es lo importante, que una entidad, y más hoy en día que las peñas muchas están cerrando y tal, siga adelante. Uh -huh. Y todo eso con la colaboración, lógicamente, ya te digo, de los padres y de las niñas. Uh -huh. Si no, esto no funcionaría. ¿eh? Pues esto será lo que podremos disfrutar y ver mañana a partir de las 5 de la tarde. No, de las 7. Las 7. Estamos a partir de las 7. Han cambiado la, la, lo que es la hora dentro del programa de fiestas. Sí. A las 7 de la tarde, esta gran tarde flamenca en la Plaza de la Trinidad, con las sevillanas Asociación Flamenca Trinidad Bella y también con el perro de paterna, con Erika Galera, con la quien hemos estado hablando hoy. De acuerdo, pues, Erika, muchísimas gracias y que mañana vaya todo muy bien. Muchísimas gracias a vosotros y espero verte por allí, ¿eh? Sí, sí. <ríe> <ríe> seguro, eso es, eso es seguro, porque es una de, es uno de los actos que los vecinos de la Trinidad Bella pues lo disfrutamos bastante, ¿eh? De acuerdo. Pues muchísimas gracias y un saludo muy fuerte. por pues un saludo y un abrazo, venga, que vaya muy bien. Chao. Adiós. Muy bien, pues ahora tornaremos a hacer una patita pausa para porque intentaremos tornar a connectar amb la Mireia ni que siguin dos minuts ara com està la zona de plaça Catalunya i després una vegada haguem parlat amb la Mireia, doncs intentarem eh, oferir-vos la nostra habitual agenda d'actes d'aquest cap de setmana, perquè tal i com us hem dit, eh, un cap de setmana que ve ple d'actes, activitats, i bé, doncs com podeu comprovar, la, el, ja, ja avui hem parlat de les festes de la primavera i de la festa major de la Trinitat Vella, doncs actes i, i, i activitats que no us podeu perdre. Fem una petita pausa i tornem. Pauades de Montserena si véns en trobaràs ballant de puntes damunt d'aquesta roca i tu per jo tornaràs loca viatjarem amb un cavall alat aquest vespre silenciós cap a racons inesplicables deserts salvatges Es esperarrem a mi Vaig anem a trobar camins de foca Me'n tornaria a anar més en que mai. I no tinc por de somiar que me perdré pas que a mi o que no tornaré mai més. Jo no sé per d'aigua sempre amb els peus banyats. Tenim pedres entre ses ungles, vint pops i despoats, com a dues gotes d'aigua a ses del pilat. Te cantaries cap vespre, t'estimaries la matinada, te donaré fluït que menjaria pesades. No tinc por de somiar que me perdré pas camí o que no tornaré mai més. perd aigus sempre amb els peus banyats Ten pedres entre ses ungles ben fobs i despoats com a dues gotes d'aigut a ses del pilà si sí, ve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 Molt bé, doncs dues vies de contacte amb nosaltres. Una és el número de telèfon, el 93-345-6454, l'altra és el nostre mail, informatius, arroba, rtb, baixa, guió, Dues maneres, dues vies per entrar en contacte amb aquest programa, amb Tot un Poble. I ara ens en anem amb la Poli Salines a comentar-vos quines són les activitats, quins són els actes que podeu gaudir en les properes hores i comencem parlant del CAP Via Barsino que cada vegada és més a prop teu i us informa sobre els efectes del tabac. El CAP Via Barsino, al carrer Via Barsino número 75 us ofereix avui a partir de dos quarts de cinc de la tarda una taula de consulta per informar-vos sobre els efectes del tabac als pulmons dels fumadors. La taula de consulta es realitzarà a partir de dos quarts de cinc de la tarda i fins a dos quarts de vuit del vespre. Informeu-vos. Més coses. Vuitè festival de claquer de Barcelona a la nau Ivanov. Doncs la nau Ivanov, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix aquest divendres, és a dir, avui i demà, a la dos quarts de deu de la nit, al vuitè festival de claquer de Barcelona. Des del 2004, l'associació Tot pel Claquer, entitat sense ànim de lucre, organitza el Festival Claqué de Barcelona, un gran esdeveniment que es realitza el mes de maig, tot coincidint amb el Dia Internacional del Claquer. Que va ser el 25 de maig. Sí. El principal objectiu d'aquest festival és donar a conèixer el claquer a través de diverses activitats, de les quals dues tindran joc a la nau Ibenov, que són... Una, és Swing Party, que es realitzarà avui a dos quarts de deu de la nit i té un preu de 3 euros i que parla, és una festa per a totes aquelles, totes aquelles persones que es mouen al ritme de swing, claqueteros, lindy hoppers, amb, i fins i tot tindreu pica-pica, és a dir, que no us la podeu perdre. I també demà, dos quarts de deu de la nit, eh, el preu dels 5 euros, doncs putlla la mostra coreogràfica, eh, amb amics de la nau i associació, tot pel claqué 4 euros, una activitat dirigida a tots els alumnes i companyies a que vulguin presentar una coreografia pròpia vol donar una oportunitat als ballarins i coreògrafs perquè tinguin un espai per al seu art. I ara parlem de la continuació d'aquell de, càsting del qual us en parlàvem fa uns dies que es realitza a l'Espai Jove Garcilaso. Continua la fase de càsting del nou projecte de laboratori de producció audiovisual Cines Cità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 Després, emplena el formulari d'inscripció i puja el teu vídeo a la web de Quedem. I espera que l'equip de producció de Quedem t'informi del resultat de la teva candidatura. Doncs d'aquesta activitat del Quedem eh, segurament en podrem parlar la setmana que ve amb els seus organitzadors. Ara parlem d'un altre espectacle, un espectacle de màgia i circ que es diu Torna Vic a càrrec de Sebàstian i que realitza el Centre Cívic del Bon Pastor. El Centre Cívic Bon Pastor a la plaça Robert Gerard número 1 Número 3. Us oferirà demà dissabte a les 12 del migdia l'espectacle de, màgi de màgia i circ Tornavic a càrrec de Sebastian. Entrada general és de 2,5 eh, euros i, i l'entrada és gratuïta per als menors de 6 anys i també gratuïta hi ha un descompte del 30% per a famílies nombroses, 50% per a famílies en situació d'atur i 70% per a famílies que perceben la PIRMI. I a punt d'acabar el nostre programa d'avui, volem tornar a connectar amb plaça a Catalunya amb la Mireia Gutiérrez que és el que ens pot explicar. Sí, a veure, entrarem d'aquí uns minuts amb ella, a veure si és possible... Hola, molt bon dia. Hola, bon dia. Sembla que no hi ha manera de poder connectar amb ella. Intentarem de resoldre aquesta incidència d'aquí a uns minuts. Continuem parlant-vos d'un taller que es diu Matinals a Can Galta i que es realitza el Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu. El Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, al carrer d'Arquímedes número, número 30, us ofereix cada dissabte de, de 11 del matí a una de la tarda Eh, en què l'Associació de Puntaires de Sant Andreu, com antigament es feia, surten al carrer per ensenyar-vos a fer anar els buixets. No estaran soles i cada dissabte gaudiran de la companyia dels bastoners que ens faran un taller de ball de bastons o del foment sar sardanista, o de la germandat i, fins i tot, potser hi trobareu els diables de la satànica. Vine a passar un matí ben distret i a gaudir de la cultura catalana de la mà de les entitats de Can Galta Cremat. I ara sembla que sí que tenim connexió amb la Mireia. Mol bon, bon dia. Hola, bon dia. Em Sí, et sentim perfectament. Què és el que està passant ara mateix a la plaça Catalunya? Doncs ara estem una mica... Espera. Déu-n'hi-do, se sent soroll, eh? Sí, és que estan, estan corrents, sembla que estan carregant. Uh -huh. Efectivament. Déu-n'hi-do, no, no et fiquis pel mig, no, <laughs> sobretot. No, no, oi... Fixa puta! Sí. Eh... Bueno, s'ha sentit en directe, sí senyor. Sí, doncs aquí teniu en directe una persecució. De... Jo calcuro que més que 8 famosos perseguint a... no hi ha tanta gent corrent. Uh -huh. I volia dir que m'ha arribat ara una informació, de... així en primícia, no sé si se sap a nosaltres que uh -huh. des de la ciutat judicial que tenen contacte amb Barcelona neta i el que han dit és que es destrossa tot. Uh -huh. O sigui, el que han dit que es portaven un dipòsit i després ho podríem agafar, no tenen aquesta ordre a ells. Ah. I, I ells què, què saben? I ells que han rebut? Doncs no ho sé. Realment, perquè no hem no pogut parlar amb ells tampoc, uh -huh però que des de Ciutat Judicial de Barcelona l'ordre és expulsar-ho tot. Doncs sí que té gràcia la cosa. Perquè en principi deien que volien això, netejar la plaça i al final resulta que el que volen és netejar la gent. Sí. Uh -huh. I ara, de fet, està entrant tothom a la plaça. Uh -huh. Ara ja han sortit tots aquells, està entrant tothom a la plaça. Sí. O sigui, I... els Mossos s'han retirat? Un tirats, almenys es dona entrada que uh -huh. és la que està al mig que és el de Sant Pere, no ho sé sí. <laughs> la d'en mig, i està la gent entrant a la plaça mm. i en aquests moments no hi ha cap oposició, diguem per, per la part del mosso des d'aquesta entrada no, i em que de les altres som... no, des de mm. Mm. molt bé sí. Doncs si tens alguna cosa més a afegir? No, ara per ara no. D'acord. Dilluns ampliar la informació. Molt bé, doncs dilluns et tindrem aquí novament i segurament doncs, ens podràs explicar més coses de què és el que ha passat avui, perquè... A partir de les 7 del matí han començat a passar coses a plaça Catalunya sí. i evidentment eh, doncs no podem estar d'acord en que hi hagi violència i s'ha de respondre doncs, tal, com, tal com heu fet vosaltres, no? Sí. Aixecant les mans i dir que vosaltres de violència doncs, no, sí. no en voleu saber res. Sí, cartells resistència pacífica, la gent els aguanta i s'asseu a terra. Uh -huh. Molt bé, doncs sí, doncs aquesta és la resposta que crec que s'ha de, de donar. No? Sí. Molt bé. Doncs Mireia, moltes gràcies i bon cap de setmana. Igualment. Vinga, adéu-me. Bon tard. Molt bé, doncs continuem nosaltres amb d'altres informacions. Ens queden només dos minuts, per tant, alguna cosa podrem dir-vos. Uh, comencem pel uh, lliurament de premis del desè concurs literari de donants de sang de l'Hospital de Santa Creu i Santa Pau. El centre cultural Can Fabra del carrer del Segre número 24 us oferirà demà dissabte de 4 a 5 de la tarda al jurament de premis del DC Concurs Literari de Donants de Sang de l'Hospital de Santa Creu i Santa Pau. L'entrada és gratuïta. I atenció perquè si sou friquis, doncs podeu gaudir d'un fòrum que es diu Soc friki i què es realitza a la botiga FNAP de la Maquinista. La botiga FNAP de la Maquinista al passatge Potosí número 2 us ofereix fins avui de 5 a 7 de la tarda al fòrum Soc Friki i què? Posa un friki a la Teva Vida. Presentaciones, proyecciones y concursos. Hoy a, a las 5 de la tarde. Als Gamers, que es, es los comecocos, es la proyección de la serie. La entrada es gratuita. Molt bé, doncs, eh, només dir-vos que tenim una pàgina web, que és www.rtb-mitchfm.com, i allà doncs, trobareu més informació d'activitats i d'actes per gaudir aquest cap de setmana. Per tant, ho deixem aquí, donant les gràcies a Poli Salines per la seva intervenció en el nostre programa d'avui. Bon I també a la Raquel Martínez. Ens retrobem, si voleu, la setmana que ve, el dilluns, a, a la mateixa hora, que va ser una molt bona tarda ah, i bon cap de setmana, eh?